Розділ 23. Вардані аж посіріла від роботи. Вона атакувала байдужу складчасту гостину брами з майже скашеною зосередженістю. Вона по кілька годин сиділа, малюючи гліфи та вираховуючи їхні можливі взаємозв'язки. Вона завантажувала швидкісним методом послідовності техногліфів на тьмяно сірі чіпи даних миттєвого доступу, працюючи на платформі як джазова піаністка під тетраметом. Вона пропускала їх крізь зібране довкола брамами синтезаторне обладнання і стежила, місно обхопивши себе руками, як пульти керування, невдоволено іскрять голограмами через нав'язувані нею чужі протоколи. Вона оглянула панелі з гліфами на брамі за допомогою 47 окремих моніторів, шукаючи відголоски якоїсь реакції, здатних допомогти їй з наступною послідовністю. Коли гліфи відповідали їй безживною розрізненістю, вона зціплювала зуби, а тоді збирала свої нотатки, та знову тупала до Булькобуду на пляжі, щоб ще раз почати спочатку. Коли вона перебувала там, я старався не плутатися в неї під ногами і стежив за її згорбленою постаттю крізь хід до Буду, зайнявши зручне місце на вантажному Люці Нагіні. Наблизивши картинку за допомогою близькофокусної нейрохімії, я побачив, як вона з напруженим обличчям дивиться на планшет або платформу чи позавантажувача. Коли вона йшла в печеру, я стояв серед розкиданих на підлозі булькобуду ескізів-техногліфів і дивився на її зображення на стіні з моніторами. Вона збирала волосся у строгий хвіст, але окремі пасма вибивались і стирчали в неї на лобі. Одне зазвичай падало з боку на її обличчя, викликаючи в мене якесь незрозуміле почуття. Я стежив за її роботою і за тим, що робота коїть з нею. Сунь і Гансен по черзі стежили за своєю панеллю дистанційної варти. Суджияді стежив за входом до печери. Працювала там в Ардані чи ні? Решта членів команди дивилася на половину зашифровані супутникові передачі. Коли була змога, вона дивилася для сміху кемпійські пропагандистські канали, а коли не було – державні програми. Появи на екрані самого кемпа супроводжувалася насмішками і удаваними пострілами в екран, вербувальні позиції Лапіне супроводжувалися оплесками та підспівуванням. Якоїсь миті цей спектр реакцій змішався в незмінну іронію і Кемпі Лапіне почали одержувати фанатські листи одне за одного. Депре та Крукшенк наводили приціли на Лапіне щоразу, коли вона з'являлася, а Кемпові промови ідеологічного змісту вивчала вся команда, підспівуючи йому і наслідуючи всі його манери та демагогічну жестикуляцію. Як правило, все, що з'являлося на екрані, викликало вкрай необхідний сміх. Навіть Дзян час від часу ненадовго долучався до всіх кволою усмішкою. Ген дивився на океан, який завертав на південь і на схід. Я вряди ряди закидав голову назад, аби поглянути на розсип зоряного вогню в нічному небі і думав, хто дивиться на нас. За два дні дистанційна варта вперше постила кров колонії на нобів. Коли я виблював свій сніданок, почала гатити ультравібраційна батарея. Її бумкання відлунювало в кістках і животі, і легше мені від цього якось не стало. Три окремих удари. А тоді нічого. Я відти рота натиснув на кнопку зливного бачка в санітарній ніші і вийшов на пляж. Сіре аж до обрію небо затьмарювало лише невпинне тління за обервілля. З одного іншого диму чи блідого спалаху, що свідчив би про пошкодження машин, не було. Крукшен стояла на видоті, сонце струмом на поготові, та вдивлялася в погорби. Я підійшов до неї. «Відчуваєш?» «Ага», – я сплюнув у пісок. Голова в мене досі пульсувала. Чи то від блювання, чи то від ультравібраційного вогню. Походу нас втягнули в бій. Вона скоса позирнула на мене. В тебе все гаразд? Блюванув. Не дивися так зарозуміло. Ще пара днів і сама заблюєш. Дякую. Знов бумкання, що проймало до самого нутра, цього разу тривало. Від нього в мене забулькало в животі. Супутній викид, широка, безконкретного напрямку віддача від направленої вузької хвилі, яку батарея випустила донизу. Я скриготнув зубами і заплющив очі. Це прицільний постріл, сказала Крукшин. Перші три були для відстежування. Тепер ціль захоплено. Добре. Бумкання поступово стихло. Я зігнувся і спробував висякати з однієї ніздрі маленькі згустки влюватиння, що ще трималися в моїх носових каналах. Крукшин зацікавлено за цим стежила. Ти не проти? Ой, вибач, вона відвернулася. Я хутко прочистив другу ніздрю, знову сплюнув і оглянув обрій. На лінії горизонту досі нічого не з'явилося. У згустках шмарклів і блювотиння в мене під ногами виднілися цяточки крові. Я відчував, як щось розвалюється. Де Суджияді? Вона показала на Нагіні. Під носом десантного корабля стояв мобільний висувний трап, а в ньому стояв Суджияді разом з Олеганцуном. Вони вочевидь обговорювали якусь особливість передньої батареї судна. Трохи далі на пляжі сиділа на невисокій дюні та стежила за ними Амелі Вонгсават. Депре Сунь і Дзян або ще снідали на корабельному камбузі. Або пішли в якихось справах, аби вбити час. Крукшинг прикрила долоною очі і поглянула на двох чоловіків на трапі. «Здається, наш капітан дуже на це чекав», – задумливо сказала вона. «Він мацав у ті здоровезні стволи щодня, відколи ми сюди дісталися. Поглянь, він усміхається». Я посунув по трапу, борючись із лінивими хвилями нудоти. Суджиядні побачив моє наближення і сів навпочепки з краю. Усмішкою, яку помітила Крукшинг, навіть не пахло. Схоже, на щас вичерпався. Ще ні. Ген сказав, що адекватна реакція на ультравібрацію розвинеться в нанобів лише за кілька днів. Я сказав би, що ми десь насередині. Тоді варто сподіватися, що твоя подружка-археологістка просунулася так само далеко. Розмовляв з нею останнім часом? А хіба з нею взагалі хтось розмовляв? Він скривився. Після звістки про систему ЧОНВП Вардані стала не надто товариською. Коли настав час їсти, вона їла, щоб підживитись, і йшла. Спроби розв'язати розмову, вона спиняла пострілами односкладових відповідей. «Я був би радий звіту про хідробіт», – відповів Суджияді. «Ясно. Пішовши вздовж пляжу, я перетнувся з Крукшин і на ходу потиснув її руку по-лайманськи, так як вона мені показувала. Це був специфічний рефлекс, але від нього на моєму обличчі з'явилася квола усмішка, а неприємне почуття в трохи ослабло. Цього й навчився в посланців. Її рефлексів часом буває несподіваною і глибинною «Можна поговорити?» – запитала Амеліва коли я опинився біля неї. «Так, я зараз повернуся. Просто хочу провідати нашу завзяту дамочку». Ця репліка не надто її звеселила. Коли я знайшов вардані, вона сиділа зігнутою на шезлонгу з боку печери і гнівно дивилася на браму. На філігранних екранах, розтягнутих над її головою, мерехтіли відтворювані кадри. Кутушка даних, що звивалася біля неї, була очищена. Пилинки даних самотньо кружляли у верхньому лівому куті де вона їх мінімізувала. Конфігурація руху була незвичною. Більшість людей, закінчивши роботу, змахують пилинки візуалізації просто на проєкційну поверхню. Але він у електроніці в будь-якому разі був рівнозначним тому, щоб провести рукою по робочому столу і перекинути все з нього на підлогу. Я раз у раз бачив, як вона робиться з моніторами. Спрямований протилежний бік угору цей гнівний жест чомусь видавався елегантним. Це видовище мені сподобалося. «Раджу утриматися від очевидного запитання», – сказала вона. На ноби розпочали бій. Вона кивнула. «Так, я відчула. Що це нам дає?» «Дні три-чотири?» Ген сказав, що максимум чотири. Тому не думай, ніби тобі треба поспішати. На це вона коло всміхнулася. Вочевидя, поступово розігрівався. Щось виходить?» «Це і є очевидне запитання, ковачу. «Вибач, я знайшов пакувальний ящик і всіся на нього. От тільки суджияді починає нервувати, шукає параметри. Гадаю, тоді я краще перестану страждати фігнею і просто відчиню ту штуку. Я теж усміхнувся. Так було б добре. Тиша, моєю увагою заволоділа брама. Він там, Пробормотіла вона. Довжини хвилі такі, як треба. Гліфи звуку та зображення збігаються. Розрахунки працюють ну, наскільки я розумію ці розрахунки. Я спиралася на те, що точно має статися. Екстраполювала це ми, наскільки я пам'ятаю, і зробили минулого разу. Це, блін, має спрацювати. Мені чогось не вистачає. Я щось забула. Можливо, це з мене... Її обличчя сіпнулося. Вибили. Перш ніж вона замовкла, в її голосі пролунав історичний надрив. Щось потягнуло її ланцюжком спогадів, які вона не могла собі дозволити. Я скористався моментом. Якщо тут до нас хтось побував, то чи міг він якось змінити налаштування? Якийсь час вона мовчала. Я сумирно чекав. Нарешті вона підняла очі. Дякую. Вона прокашлялася. Хм, за висловлену довіру. Втім, знаєш, це якось сумнівно. Наскільки сумнівано? Ймовірність – один на кілька мільйонів. Ні, я цілком упевнена, що просто щось пропустила. Але це можливо. Це можливо, ковачу, Можливо все, що завгодно. Але якщо бути реалістами, то ні. На це б не спромоглася жодна людина. Люди її відчинили, нагадав я. А то ж, Ковачу, навіть собака може відчинити двері, якщо стане на задні лапи і дотягнеться. Але коли ти в останній бачив, щоб собака зняв двері з петелі і повісив їх наново. Гаразд. Тут існує певний порядок компетентності, все, що ми навчилися робити за допомогою марсіянської техніки, читати астрогаційні мапи, активувати протиштормові укриття, їздити в тій системі метро, яку знайшли на землі Нкруми, все це будь який нормальний дорослий марсіянин міг робити хоч уві сні, основи роботи з технікою все одно, що керувати машиною чи жити в будинку. Оце вона показала на зіпнутий шпиль за своєю батареєю інструментів, оце вершина їхньої техніки. Єдиний екземпляр, який ми знайшли за 500 років копання на 30 злишком планетах. Можливо, ми просто шукаємо не там, де треба. Мацемо блискучу пластикову упаковку, водночас топчучи витончені мікросхеми, які так колись захищала. В нас строго на мене подивилася. Ти що, підсів на Вацинського? Почитав дещо цю в Ленфолі. Знайти його пізніші роботи нелегко, але в Мендрейк досить строкате зібрання стеків даних. Судячи з того, що я бачив... Він був цілком певен, що пошуковий протокол Гільдії – як такий фігня. Він, коли написав це, вже був розчарований. Нелегко витримати раптове перетворення з визнаного візіонера на репресованого інакодумця. Він передбачив відкриття брам, так? В принципі, так. На це були натяки в деяких архівних матеріалах, які знайшли у Бредбері його команди. Парочка згадок про якийсь крок далі. Гільдія вирішила вважати, що це поет-лірик так назвав, технологію гіперкидка. Тоді ми не розуміли, що читаємо. Воно все здавалося однаковим, що епічна поезія, що метеозведення. І гільдія просто раділа, якщо нам вдавалося виснувати з цього якийсь прямий сенс. Переклавши крок далі як гіперкидач, ми вирвали сенс із зубів незнання. Якби підсимали на увазі якусь техніку, яку ніхто ніколи не бачив, то з цього не було б жодної користі. Печеру опила вібрація, що невпинно посилювалася. З каменю довкола тимчасових підпірок посипався пил. Вардані позирнула вгору. ой ой. ага за цим важко стежити. І ганси не сунь вважають, що воно витримає відлуння і зі значно ближчого джерела, ніж вартові у внутрішньому кільці. Але ж я знезав плечіма. Вони обоє вже припустилися щонайменше однієї фатальної помилки. Я притягну сюди трап і подбаю про те, щоб на тебе, вмить твого тріумфу, не звалилася стеля. Дякую. Я знову знезав плечіма. Це насправді всім піде на користь». «Я не про це». «А...» – змахнув я рукою, раптом відчувши себе незграбою. «Послухай, ти вже відчиняла цю штуку. Можеш відчинити ще раз. Проблема лише в часі. Якого ми не маємо». Я спробував швидко, як і годиться посланцеві, знайти, який спосіб розвіяти похмурість, яка з'явилася в її голосі. «Скажи, ну, якщо це справді вершина марсіанської техніки, то як твоя команда взагалі примудрилася її розкусити? Ну, тобто, я благально підняв руки». Вона ще раз... Натомлено всміхнулася, і я раптом замислився про те, як сильно на неї діють радіаційне отруєння та хімічна зброя проти нього. Ти досі не зрозумів, так, ковачу? Ми ж не про людей говоримо. Вони думали не так, як ми. Вицинський називав це багатошаровим демократичним технодоступом. Тут, як і з протиштормовими укриттями, ним міг скористатися будь-хто. Ну, будь-хто з марсіян. Бо, власне, навіщо створювати техніку, якою, можливо, буде важко користуватися, деяким представникам твого виду. Ти маєш рацію. Це не по-людськи. Власне, почасти через це у Вицинського і почалися проблеми з Гільдією. Він написав статтю про протиштормові укриття. Насправді, наукове підґрунтя роботи укриттів досить складне, але вони були побудовані так, що це не мало значення. Їхні системи керування були такі прості, що користуватися ними могли навіть ми. Він називався очевидною ознакою видової єдності. Казав, ніби це показує, що концепція Марсіанської імперії, яка погубила саму себе в колоніальній війні, повна фігня. Він геть не вмів вчасно заткнутися, геш? Можна і так сказати. То що він припускав? Війну з іншою расою, такою, з якою ми ще не зіткнулися? Вардані знизала плечима. Або це, або вони просто покинули цю область галактики і полетіли деінде. інде Він взагалі-то не надто розвинув обидві ці гіпотези. Вицінський був борцем з авторитетами. Йому більше хотілося спростовувати дурниці, до яких уже додумалася гіддя, ніж будувати власні теорії. Дивовижне глупство, як на таку розумну людину. Або дивовижна сміливість. Можна і так сказати. Вардані хитнула головою. Байдуже. Суть ось у чому. Ми можемо користуватися всією технікою, яку ми відкрили і розуміємо. Вона показала на виставленні довкола брами батареї обладнання. Ми маємо синтезувати світло, з горлової залози марсіянина та звука, який вони, на нашу думку, видавали. Але працювати це буде лише тоді, якщо ми це зрозуміємо. Ти спитав, як ми примудрилися розкосити її минулого разу. Так уже і сконструйовано. Цю браму міг відчинити будь-який марсіянин, якому треба було пройти. А отже, зможемо і ми, маючи це обладнання, і достатньо часу. Її слова й скрилися бойовим завзяттям. Вона відновилася. Я повільно кивнув, а тоді зісковзнув із пакувального ящика. «Вже йдеш? Можу, поговорити замалі. Тобі щось треба? Вона якось дивно на мене глянула. Вже нічого, дякую. Вона трохи випрямилася, не стаючи шезлонга. Я ще маю прогнати тут парочку послідовностей, а тоді піду поїм. Добре, тоді побачимось. А. зупинився я на виході. Що мені сказати Суджияді, я маю щось йому сказати. Скажи йому, що я відчиню цю браму менш ніж за два дні. Справді. Вона всміхнулася. Ні, мабуть, ні. Та все одно скажи йому. Ген був зайнятий. У піску, розсипаному на підлозі його кімнати, був накреслений хитромудрий візерунок, а від чорних свічок, поставлених у кутках приміщення, тягнувся пахучий дим. Менеджер Змандрейк сидів по-турецьки, занурившись у якийсь транс на одному кінці візерунка в піску. В руках він тримав неглибоку мідну миску, в яку з одного розрізаного великого пальця крапала кров. Посередині миски лежав вирізблений з кістки талісман, майже білий з червоними плямами в тих місцях. Де його торкнулася кров. Генде, що за фігнею ти займаєшся? Він виринув із трансу, і його лице перекривилося від люті. Я ж казав Суджіяді, що мене ніхто не має турбувати. Так він мені казав. То що за фігнею ти займаєшся? Мить затягнулася. Я оцінив Генда. Мова його тіла вказувала на те, що він серйозно схиляється до насильства, і мене це не лякало. Через свою повільну смерть я нервував і прагнув завдати комусь шкоди. Співчуття, яке я відчував до нього, за пару днів до цього швидко випарувалося. Можливо, він теж мене оцінив. Він стрімко опустив ліву руку, і з його обличчя зникло напруження. Він відставив миску і злизав кров з пальця. «Гадаю, ти б не зрозумів, ковачо». «Дай, но вгадаю. Я поглянув на свічки. Вони пахли чимось темним і їдким. Ти просиш у надприродних сил трохи допомогти витечі з цієї чортівні?» не стаючи, потягнувся назад і понюхав найближчу свічку. Його лице знову сховалося за мандрейківською маскою, а голос був рівним. Ковачу, ти, як завжди, підходиш до того, чого не розумієш, із обережністю стада шимпанзе. Досить сказати, що для плідних стосунків із старством духів необхідно шанувати певні ритуали. Думаю, мені це якраз зрозуміло. Ти говориш про систему купівлі продажу, взаємовигідний обмін, трохи крові та кілька послуг. Дуже комерційно, генде, дуже корпоративно. Чого ти хочеш, ковачу? Розумного діалогу. Почекаю на дворі. Я вийшов за завісу, дивуючись легкому дружу, який закріпився в моїх долонях. Мабуть, стриманий зворотній зв'язок від біосхем у вживлених туди пластинах. За найкращих обставин вони були нервові, як гончаки, і незвичайно ворожі ставилися до будь-яких посягань на свою технологічну цілісність, та й радіацію, певно, витримували не краще за решту мого тіла. Гендові пахочі прилипли до моєї горлянки, як мокрі клапки. Я їх викашляв. у мене запульсували скроні. Я скривився і покричав, як шимпанзе. Почухав у себе під пахвами. Прокашлявся, тоді покашляв ще. Мостився на одному стільці в колі для інструктажів і оглянув одну долоню. Врешті-решт тримтіння припинилося. Менеджер з Мандрейк хвилин за п'ять прибрав своє причандаля і вийшов. Судячи з вигляду, майже працездатний і схожий на того матіаса генда, якого ми звикли бачити в таборі. Під кожним моком у нього були блакитні плями, його шкіра відзначалася сіруватою блідістю. Але відстороненості, яку я бачив в очах інших людей, що вмирали від променевої хвороби, в його погляді не було. Він її стримував. У ньому було видно лише повільне усвідомлення власної неминучої смертності, та його могли помітити тільки очі посланця. Сподіваюся, це дуже важливо, Ковачу. А я сподіваюся, що ні. Амелі казала мені, що минулої ночі на Нагіні вимкнулася бортова система контролю. Що? Я кивнув. Так, на 5-6. Це зробити неважко. Вонксават каже, що систему можна переконати, ніби це потрібно для стандартного ремонту. Тому тривожних сигналів не було. О, дамбала! Він поглянув на пляж. А хто ще в курсі? Ти, я, Амель Вонксават. Вона сказала мені, я сказав тобі. Може ти можеш сказати Геде, і він якось заради цьому для тебе? Не провокуй мене, Ковачо. Генде, час прийняти управлінське рішення. На мою думку, Вонксават має бути невинною. інакше в неї Б не було причин розповідати про це мені. Я знаю, що я не винний, та й ти, гадаю, теж кому ще можна довіряти, мені казати якось не хочеться. Вонксават перевіряла корабель. Вона каже, що так, наскільки це можливо без люту. Я більше думав про обладнання у вантажному відсіку. Ген заплющив очі так, чудово. Він поступово переймав від мене розговорити. З міркувань безпеки я хотів би запропонувати, щоб Вонгсават пустила нас туди, утім то провідати наших нанодрузів. Поки ми переглядатимемо маніфест, вона може провести перевірки систем. Припустимо, сьогодні надвечір, так від увімкнення дистанційної варти мене достатньо часу. Гаразд. Ще, гадаю, було б непогано, якби ти став путай носити таку штуку. Я показав йому компактний станер, який дала мені вонк Сават. Гарнюні Еш. Вочевидь, стандартна флотська зброя з аварійного ящика в кабіні пілота на Гіні, на випадок бунту. Якщо напартачити і застрелити не ту людину, наслідки будуть мінімальними. Він потягнувся до зброї. Ні, сам собі візьми. Я повернув крихітну зброю в кишеню кітеля. Поговори з вонксаватом. Вона теж озброєна. Ми в трьох маємо зупинити будь-яку халепу, перш ніж вона почнеться. Так, він знову заплющив очі та притиснув до внутрішніх куточків очей великий вказівний пальці. Так, знаю, здається, ніби хтось дуже не хоче, щоб ми прийшли крізь ту браму. Геш, може ти куриш фім'ям не тим хлопцям? На двірі почали гатити ультравібраційні батареї.